Haya ni maono ya Isaya, mwana wamozi. Alio yaona katika habari za Yuda na Yerusalem, siku za uzia na Yotham, ahazi na hezekia. Wafalme wa Yuda. Sikieni enyimbingu tegasikio. Enchi kwa maana buwana menena, nimewalisha watoto na kuwalea na waminiasi. Ngombe haamjua buwana wake, na punda ajua kibanda chabwana wake. Bali, Israel hajui watu wangu hawafikiri. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanuchukua mzigu wa uovu, wazau wawatenda mabaya, watoto wanoharibu wame mwachabwana, wame mzharau yeye alimtakatifwa Israel, wame farakana nae na kurudinyuma. Na. Mbona mnataka kupigua hata sasa, hata mkazidi kuwasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Tanguwayo wa mguu hata kichwani, hamna uzima andaniyake. Balijera na machubuko na vidonda vitokave usaha, havi kufungwa, havi kuzungwa zungwa, wala havi kulainishu kwa mafuta. Nchienu ni ukiwa Mijienu imeteketezo kamoto Nchienu wageni wameila ambele ya machoenu Nayo ni ukiwa Kana kwamba imiangamizo na wageni Na binti sayuni amiaachwa kama kibanda katika shamba la mezabibu Kama kipenu katika shamba la matango Kama mji ulionusurika Kama buwana wa majeshi Asingalatu wachia mabaki machache sana. Tungali kuwa kama Sodoma. Tungali fanana na Gomora. Lisiki eni neno la buwana. Enyi wa muza Sodoma. Tegeni masikio msikie shiria ya mungu wetu. Enyi watu wa Gomora. Kuu wingwa sadaka zenu. Mnazo nitolea unafaida gani? Asema buwana. Nimejaa mafuta kafara za kondoa ume. na mafute wa nyama uleonona. Nami siifura hii damu ya ngombe wala ya wanakondoo wala ya mbuzu wa ume. Mjapo ilikuwene kana mbele zangu, ni nani ya letaka na nohili mikononi mwenu, kuzikanyaga nyuwa zangu. Msiletetena matoleo ya ubatili, uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpia na sabato, kuita makutano, Siawezi mauvu hayo na makutano ya ibada Sikuku zenu za mwezi mpia na karam zenu zilizuambriwa Nafsi yangu yazichukia Mambo hayo ya nilemea Nimechoka kuyachukua Nanyi mkunju hapo mikono yenu Nitaficha macho yangu nisiwaone Na mwomba hapo maumbi mengi sitasikia Mikono yenu imeja dam Jiosheni Jitakaseni Ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbeleza macho yangu Acheni kutenda mabaya Jifunzeni kutenda mema Takeni hukum na haki Wasaidieni waleonewa Mpatieni yatima haki yake mteteeni mjane Haya njoni tusemezane asema buwana Zambizenu zijapokuwa nye kundu sana Zitakuwa nye upe kama theruji ジジャポゴニャクンドウカマベンデラ、ジタコカマスウフ a カマムキキュバーリ、ナコティ、ミタコラメマヤンチ、バリカマムキカタ、ナコワシミタンガミゾコウパンガ、マ i ナキニョチャブワナキメネナハヤ、a ジユウ e ウリョコワマメニフウメコワジカハバ、イエイ、アリエジャ k a n ミヤハキ、ハキイリカン l ニ s ケ、バリササワウ j ジ、 Fezhe yako imekua takataka. -taka. Divai yako imechanganyo na maji. Wakuu wako ni waasi na rafiki za wevi. Kila mtu hupenda rushwa, hufuata malipo. Hawampati yatima haki yake, wala manenu ya mjane, haya wawasili. Kwa hiyo, asema buwana buwana wa majeshi, mwenye enzi wa Israel. Nitapata faraja kwa hao wanipingao, nitatua kisasi kwa aduizangu, nami nitakuelekezea wewe mkono wangu na kukutakasa takataka zaku kabisa, na kukondolea batilako lote, nami nitarejeza upia wa muzi wako kama olivokuwa hapo kwanza, na washauri wako kama hapo muanzo, baada ya hayo utaitua mji wa haki mji mwaminifu. Sayuni itakombolewa kwa hukumu na waungofu waki kwa haki. Lakini kuaribika kwao wakoso hao na wenye thambi utatokea wakati moja na wa mwachao buwana watateketezwa. Kwa maana, watatayarika kwa sababu ya mialoni mdio itamani. Nanyi, mtaibishwa kwa sababu ya bustani mdizo zichagua. Maana, mtakuwa kama mwaloni アンバウマジャニアケヤカウカナカマブスタニーシオナマジィナムトウォーダリアタカワカママカムビナカ a アケカマチェチ a モトナウ w ワタワカパモジャ a ワラハパナア w カイワ m マ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 Nyaraisi kuwa fikia wateja wengine na kuabeba nyaraisi zaidi, lakini nita tu utapata matukio mazuri asa kama South na Jumba vinavutiya former entertainment tunaiweza kazi hii tunatimu inaiweza kukuisha hure kukuandalia lakini nipia kuismuliya kazi yako na ikaleta matukio mazuri timu hii. Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu jwayngito wambao wa mithoboto kuufanya kazinasi na kupata mradiyeshomzuri wa kileu wa na chofanya. Huduma zetu nutoenge nesaidi wa makala za wasifo yani profile kuwa tu binafsi outasi. Matangazo yabia shara makunga mano yadini mbalimbali na mengi neyomengi. Lakini pia kutenge nesaidi makala ma lumuya shereza ndoa send off na mikutano mbalimbali.